En dag så började hur man kan prata om skolan. Vad de tyckte om skolan och de frågade mig hur jag hade haft det som barn. Ja, men det, är som, det finns en sång som heter så här, Alla har vi varit små. Varenda vuxen har ju varit liten. Jag menar många som ni känner ifrån exempel TV har ju också varit små och gått i skolan. Man kan ta till exempel Bengt Bedrup. Godaftan. Eh, mor Solare. Tre, två, en etta. Far, metar. Ett, ett, ett kryss. Sam, sotar. Helt sälsarskält. Sex, noll, en etta. Och mat, osar. Ett, fyra, ett kryss. Och till sist. Ali, nosar. Knockout i tredje runden. Och man kan ta till exempel Povel Rammel. Povel. Vakna. Nu får du läsa sidan 41 vi läser boken. Ja magister. Rya och Sam ritar. Men snälla Povel, vad har du lagt till med för ljud? Jag är inte särskilt bett om att få läsa magister. Fortsätt att läsa. Rydja ritar en liten orm Ritar en urm Det heter ritar en orm Ja, um, nej, ja nej, urm, För På säger ritar Jag är ganska nöjd själv Rydja tar lite is i is, is i Is is Is I Tänk I som magistern Ja, magistern som är en fullkommer särskild människa kan säga I själv I I U. I Lite bättre magistern I I I I Jag tror han kan det magistern, mycket doktig magistern mig Kan så säga Mississippi Mississippi Mississippi, Mississippi. Mississippi. På marken och flarkorna i björnen och överallt över ihopa. Lyser emot där så Också vår statsminister Olof Palme har ju varit liten och då kanske det var så här när han gick i skolan. Eftersom det är idag är sista skoldagen för i år. Så vill jag be dig, lilla Olof Palme, och läsa sista sidan i läseboken. I en skog är ett hus, i huset är en sal, i salen är ett bord och i bordet en låda. I lådan en påse och i påsen är en ask, i asken en liten mus. Mussin i asken. Asken i påsen. Påsen i lådan. Lådan på bordet. Bordet i salen. Salen i huset. Och huset i skogen. Och husen har små röda öron. Och här på boken sista sida står den lilla hönan Ida. Hon kan inte läsa bra. Bara ropa kakakå, ka. dricka vatten, värp på ägg, picka vid ladans vägg. Om du lär ditt a b får du vara med i vår nästa läsbok. Hej du lilla hönsat Tror du Kalanka också har gått i skolan? Kalanka ja, Anna, han har nog du vi tänker oss att Helanke äh, hade precis samma skolbok som barnen har nu i första klassen i skolan och han skulle läsa den. Då skulle det bli så här antagligen. <trycklar> <trycklar> <trycklar> Vet du vem som är finansminister i Sverige då? Nej, vad då stora pengapungen? Ja, vem är det? Stränghet. Sträng tror jag. just strängheten. Tänkte kunde till och med jag fast du han säger det före som alltid. Ja, du hörde bara vad jag sa så sa du efter mig. Ja, men du jag tror du skulle låta sig här om Gunnar Sträng skulle få räkna ut ett tal på svarta tavlan i skolan. Kan Gunnar Sträng räkna ut på tavlan hur mycket 3 plus 3 är? 3 plus 3 är lika med 2. Nej men det är fel. 3 plus 3 det är 6. Nu ska magistern inte försöka klå mig på fingrarna i matematik. Om magistern har 3 kronor och får 3 kronor till då tar jag 4 kronor så har magistern 2 kronor kvar. Varsågod och öppna lönekuvertet och titta. Nu någon av er så intresserad av hästar. Ja. ja, har ni sett någon gång den här Anders Gärnan när han kommenterar bilder i tv om hästhävlingar? Det är han som pratar så fint. Jaha, mm. så här tror jag han skulle låta om eh, när han gick i skolan. Morfars hästar äter hö, men Bruno står i höet och river. Du får inte stå i höjet och äta upp hindret, sa Sam, som är sonson till Samson och ett ålderom stor som hette... Magistern, titta ut genom fönstret. Där kommer mären med ryttaren bror Hemmingsson. i att växla med Ernst Hemingway. E hästen är inte din, sa Ria. Han är morfars. Hästar drar inte bilar. Bilar drar bensin Du kan se på ishockey då Ja Vem, vem är bland ishockeygubbarna och har varit i skolan? Ja, jag tänkte på Den före landslagsbacken i 3 kronor Ja, Rolle, Rolle Rolle så. ja Honom Ja, han spelar ju inte längre nu men Kanske att det är så här när han gick i skolan Men är det som helt mjölk i bläckholet? Är det du, Rolle? Nej, det var, det var inte jag, det var det var honom. Vem är det som har sagts när det fanns det på skolan. Är det det Ja, det var. Det var honom det med. Han körde mig för hög slickepena där. Men ja, men var det som började bråket på skolgården. Det var du, ja, det, ja, det var. Ola för han, han retade mig för jag åkte för lite skri Och det hade jag inte skulle göra halvborda för då, då tacklade jag honom med skolväskarna. Och det har inte räknat med det läget. Det är konstigt att alla stora har varit små. Det måste ju innebära att också pappa har varit liten. Och mamma har varit liten. Precis alla har varit små. Det mm. brukar jag tänka på det heller. Nej.